Og lige her, mens jeg klodser vinduet ud op. Har du kilerne med? Ja. Hvor er de? Der. Tak. Er vinduet i vatter? Øh, ja, det tror jeg. Jeg tjekker lige med vatterpasset. Øh, løft lidt i venstre side. Sådan. Øh, er det nok? Nå, lidt mere. Så, nu er det i vatter. Så sætter vi det fast.